Bantxabuen boar, eh, baionako merkataritzat agambarako presidente orde, egunon? Egunon, bai. Ze eh, hilabeteko bilana eginduzu, ze hilabeteko barometro ekonomikoa. Laburtuko zenizkue zifra klabe batzuk zeintzudiren ze hilabeteko bilana jakinda COVID-19 girela eta egoera azki nazia da berezia dugula enterprezintzat ere? Orduan, hiru atal beresten ditut, nahi horzu. Lehenik, eh, Barneko ekarpen horoko ga, delako PIB hori. Mm. ordian hemen bigarren Iruila Betea komparatuz, Iaskoari. E, Franziak galdodu eunetarik amalau. Mm. Eurozon aldea eunetarik amabi. Espainiak eunetarik emeletzi. E, ordian piskat jauxiera e, eskitu azkarra izan da, baina nala ere uste ere urtearen bukai dako. Jauxiera e, da horoko gaiz enera eunetarik behatzi bakarrik. Eh? Mm. Bon. Hori da, Piskat horoko horki ikusita, eta uste ere beste urteko goititze bat izan dela, mm. bon, esperantzak biztanda badira. da. Eh? Anaret, datu berezioetan man duzu, eta iasko datuekin konparatuz, aurtengo lehen zehilabeteu datuak, obexoa direla iaskoak baina, hori Piskat ez da berezioa. Ez, or, ni hori batzen dut ekarpen horokoa, era pibori. Enpresen eh? bai. eh, en sortzea za dibidez. Beraz, hau beste gauza bat bada da enpresen uh, egoera. Eta bitxi bada bitxi, eskolarrian bakarrik, iparra eskolarrian, eh, sortze hilseko balantze hori ikusten bali madu, enpresetan edo immatrikunazionetan, horzen eh? e, gira, egonetarik amazazpigeio pozitiboa dela hori errigarria da, mena, uste dugu ere, nahi mazu, piskat ere, kovidaren denboran, estatuak lagundu laguntza askitxo askarrak iman zituen, baita ere delako prestamolde PGE hori famatu hori, baita ere karga, karga sozialak ere arinduz, baita ere langa bezia ere laguntza eman, hori dian, piskat hori lantegiek atxikiru, te askitxo askarre. Gero, uh, nik uste berdai ere, haipatu ere, arduradunen, uh, confiance i paralien en italique il hoitamabi confiance d'auter benne préchate. Mm. Franciane en italique hoitamassa spi uh, erdia menaimen hemen bai, baitu bai, stage ki ko confiance ere sektore guzietan xaile batetorietan belekada askitu handiak izan dira salmenetan salpenetan hor bizkat uh, yasbaino en italique uh, Iroita hamar jetsi dute sektore batzutan lagoita jatxira. Alde battik bada, I asko shipperkin konparaatuuz enpresen sortze bat hemendio bat bada. aldiz shift daAF joietan beraz irabazietan behititze, handi bat intitzen da enpresadaan batez ere sektore batzutan ze sektoretan Ordian, dira, eh, txekinza, eh, or, bakarik, da zenatekoan. Ordian oberentarik txareak pastuko dut, oberenetan dira hor bakarrik jatsieera da egoitarik peita hamabost. Beti perlenta beti xalmendetan eh? ez galsetan, bakarik xif, xifra d'afer hori, diaskuari eh? komparatuz eta txarena da zerbitzuak. Nola didem eh, diende guti hor, naino su empresanizmen da langile guti, guti duten empresak eh? eta hor diatxiera da eunitalik laroita emesorzi. Iaz baindo, sifre dara behitiago indute. Mm Hordian, -hmm. piskat hori, jatsi eda, sifre dara ferroetan, askarra izan da. Meena horrek ez du nahi erran, enpresak hilzorien dela, eran nahi baitu. Malin baitu edo piskat, delako fondu garbi batzu, atxik izan aldu. Eta edo, PGE bat jirik e, e lortu dute edo, zienta kasik denak lortu dute PGE hori, delako prestamolde, estatuak emaiten zuen prestamolde hori. Hordian, atxiki dute kolpea askitu askarki. Errandu zu ere, industrian da azkarra dela, batez ere, aeronautika dela eta turismoan, bi sektore hori gegin bat unkitze dute COVID-aren ondorio bat bon, Orduan, eh, hemen ere, eh, randalku eh, ere karte handelea hor, zuzen daria uh, su hor, eta hor, ateratzen direna pixkat obekio, edo ez baikorki mena obekio, dira agroalimenter delakoa, baita ere eh, transportak, zentadioan berzen, apro batzu edo uh, ukaitetetat, egurra, eh? e farmasiak eta etxegintza. Eh, farmasiak, industria farmaseutikoa? Bai, farmasiak, mascaroak eta gel eta oligusiak, bakizu eta delako eskien garbitzeko eta oligusiak. Aldiz, gaizki, oztatuak, etxe alokatzea eta delako ebergema hori, hotelak eta oligusiak, eta biztanda hor kolpe txar bat ukandu aeronautika eta ba, ere kontratatzen duten enpresatikak mauleko sektorea, azparneko sektorea, hori kriza askitzua handia izan da, zenta mehento batez, e, bistanda aireko ez ziren hartzen eta ez zuten manatzen aiko erik eta horretan. 2008ko bigarren zeila beterako, hau da azken zeila beterako, egoera ez dirudi hobea izan denik, Aldiz erranda ere 2019 biti goiti zentituko dela olako gorakada rekuperazio bat, hala da? Bai, erre eh, kartan dereak erranda alku gauza eskitsa obetxea, pentsatzen zuen 2019 uh, biko, erdiko. Izan zela piskat uh, obelako hobetze bat, eta azkenean ez da izanen erdiko, baizik eta lehen hilabetetan. Uh, oh. Uste baino, uh, obekio izan dela. Bena, la ere hori uh, berri da ikusi, konjetukin nola uh, diren eta mm. ez dakigu zuxen nola uh, den. Langabezias, mintar gaitzen, langabezias eguneko zazpian da ikainan ipar euskal herria, langabezi datuak, eguneko zazpian guru, right. pentsatzeko da hori emendatuko dara ondoko ze Ondoko urtean ere, e, lan igoko dira ez, prebizioak oie dira? Bai, hemen eskolerian gira beti lan gabezia pixkat tipiago. Akitania berria baino 0,5 puntu, Frantzia baino pundu bat gutio. Beti ez, dakitzagatik berbara badela, edo, xantza gaiago, edo, turismo baita, edo, ez dakitze, beti gira pixkat obekio. Baindan, hele frifre horokoa ikustak edo, errandu zumezada, beraz, kobida demodan, urtar hilan eta txailan, eunetarik 6 komazazpi. Eta biztanda, Frantzian, Alemenean eta Italian galdukora da, bosteun, zorziun, mila, lan postu. Ordean, biztanda, jautxiko Pentsatzen dugu, pundu zarena izan dara, eunetarik ameka. Beraz, eunetarik 6 etik, Hori uste da, eta uste dudu, eta bi miliara eta ogoita bian berriz argia argituko da zedua. Turismo arloan ere aipatu izan da maiat eta aprilekoa bizik itxarrake izan zirela xifrak, aldiz agorreilean, aldiz horre zentitu dela alako igazkoreen datuekin aski paretsua, ez? Bai, e, sorpresa askituen dia izan da, bereziki ustaila eta agorreilea, ustaila eta agorreilea, Askitxo, ona izan da zehen eta berbada ere francesek ez zuten egazkin e, hartzen, eta ere, bon, e, nahiztuten eta behar zuten oporak. Bela zemen, e, hotelak eta e, oztatuak ustailan eta gorilan ona, bainan, biztanda, lehen xaila bete horiek gaizki. André Garretak ere zion, e, iparaldeko, iparruzklareko e, ekonomiak, bi elementu darrituela, bada, ekonomia zirkularra ekonomia berde hori behar dela bultzatu eta bestetik krisi gara jontatik ateratzeko beharla beste molde bateko, beste parametruetara pasatu zer nahi duarek? Hori da garreta lehenekariaren kariaren pixkat leheloa erran baitu ere uh, urteko agian zetan, urtar hilan eta atxekia da hori uh, fermu eta guk ere uh, ni maizikini uh, enetaldean ere behar dugu uh, gauzak pixkat obekitu hortan ...responsabilite sozietal hortan, eh? eta hor lantegiek behar dute ere pentsatu. Ez beti beti hasi eta ez erudaino joan behar dela ere orekatu gauza hori, partikatu ere maitzak, lurralian eroxi gauzak, kontutan hartu klientiek zenaituten, meda ere langiliek zenaituten. Olako gauza piskat humanoak, humanoeribuz, uh, behar dira gauza piskat egin, zenta ere, lantegia herri erreusitzen da ere, langileek ongi, izaitiak uh, balin badituzte. Erraitez da, hemen ekoiztu, hemen kontsumitzeko. Lehenlo arpiskat hori da baita ere? Eh, delako circular ekonomio eh, hori, ez eh, da beti posible. E, baina, untxalaz, e, behar da, hori pixkat, bultzatu, eta oartzen gira, ere, ez dela balio, ere, marja, gehiago, e, joan seka, urruntik ikarritako gau, gauza, urruntik eta, eta kalitatezko berdin txarretik, baina ere, behar egin, kin Azken galdene bat aipatu dena ere azkarki da tressorerea arazoi dituzte enpresema moment hontan hori dela arazo handinetekoa tressoreria. za. E, Oroar da Frantzian eta ipargaian den gauza txar bat eta amon komunaara lantegiek ez dute aski altzora egin beren fondu garbietan. Eta ere Bizkat egunaz egun bizi dira bainaan kasu eginnez, Berdela ere piskat haintzin ikusi, nola ekoa izan diren galzeak eta piskat ere altzora begiratu. Hori gauza klasiko bat da, fondu garbi eren eta berdela kaso egin hori Iliasker